Розділ 39. Виводить на сцену вже знайомих читачеві, шановних осіб і оповідає, про що радилися достойний монкс і достойний єврей. На другий день, після того, як шановна трійця, про яку йшлося в попередньому розділі, залагодила свою невеличку справу, містер Вільям Сайкс, прочумавшись надвечір від сну, буркотливим голосом запитав, котра година. Кімната, в якій містер Сайкс поставив це запитання, вже була не та, де він мешкав перед своєю мандрівкою у черці, хоча й містилась у тому самому районі Лондона, неподалік від його колишньої квартири. зовнішнім виглядом вона значно поступалася попередній оселі. Крихітна розміром – вона була до того ж скупо мебльована і освітлювалась лише одним пробитим у скісному даху віконцем, яке виходило в брудний глухий провулок. Не бракувало тут і інших доказів того, що останнім часом доля була не дуже прихильна до цього славного джентльмена. У меблі відсутність будь-яких життєвих вигод, а також зникнення такого дрібного рухомого майна – як переміна одежі й білизни промовляли про тяжкі злидні. Та й саме виснажене худе обличчя містера Секса могло б засвідчити ці факти, якби вони потребували підтвердження. Грабіжник лежав на ліжку, загорнувшись замість халата у своє біле пальто. Мертвотна блідість обличчя, так само як і чорна, густа, тиждень неголена щетина, і засмальцьований нічний ковпак ані трохи не прикрашали Сайкса. Собака, який сидів коло ліжка, то тужливо поглядав на свого господаря, то раптом почувши десь на дворі або на нижньому поверсі будинку якийсь шум, нашорушував вуха і стиха гарчав. Біля вікна, зосереджено латаючи старезний жилет, неодмінну частину повсякденного одягу Сайкса. Сиділа дівчина. Обличчя її було таке худе і змарніле від нестатків і недосипання коло хворого, що тільки по голосу її, коли вона відповідала сексові, можна було впізнати ту саму Ненсі, яка вже з'являлась у нашій оповіді. «Оце щойно вибило сім», – сказала дівчина. «Як себе почуваєш, Білле?» Руки й ноги, мов ватяні, відповів Секс, не промунувши нагоди грубо лайнутися. Дай на руку і поможи мені злізти з цього терклятого ліжка. Хвороба не пом'якшила крутого норова містера Секса. Коли дівчина допомагала йому піднятись і вела до стільця, він обкладав її лайкою за невправність та ще й боляче штурхонув. Вже розпустила рюмси?» – гримнув Секс. «Ну, годі скиглити. Як не здатна на щось потяще, то забирайся геть звідси. Чуєш?» «Чую-чую», – мовила дівчина, і, відвернувшись, присилувала себе засміятись. «Яка це тебе муха вкусила сексе?» «Ага, одумалась таки», – буркнув секс, запримітивши сльози, що тремтіли на її віях. «Так воно краще». «Невже ти в такий день зважишся мене скривдити?» – запитала дівчина і поклала руку на його плече. «А чом би й ні?» – вигукнув містер Сайкс. «Стільки ночей!» – заговорила дівчина з ноткою жіночої ніжності, від чого її хрипкий голос зазвучав майже лагідно. «Стільки ночей я терпляче просиділа над ліжком, доглядаючи тебе, мов, дитину». «Та ось ти вперше прийшов до тями, і скажи, ти не штурхонув би мене так, якби подумав про це? Правда? Ну, скажи!» «Ну, нехай!» – озвався містер секс. «Не штурхонув би!» «Тьху ти, чорт! Це дівчисько знову рюмсає!» «Та ні, пусте!» – відказала дівчина і опустилась на стілець. «Не зважай на мене!» «Це скоро минеться». «Що минеться?» – визвірився містер Сакс. «Які ще дурущі ти вбила собі в голову! Ану, вставай і берися до роботи, і не сікайся до мене із своїми жіноцькими витребеньками!» Іншим разом така догана і надто її тон справили б належне враження. Але тепер дівчина була така квола і зморена, що зумліла, відкинувши голову на спинку стільця, перш ніж містер Сайкс устиг вивергнути два-три прокльони, якими він у подібних випадках присмачував свої погрози. Сайкс не знав допуття, що робити за таких незвичайних обставин, бо істерики Ненсі були здебільшого бурхливі, і вона, накричавшись удосталь, заспокоювалась без стороннього втручання. Він спробував був зарадити справі блюзнірською лайкою, але, впевнившись, що цей спосіб лікування геть непридатний, покликав на допомогу. «Що тут у вас скоїлось, дорогесеньки мої?» – запитав Фейгін, зазираючи у кімнату. «Чого роззявив рота і витріщився на мене?» – нетерпляче узвався секс. «Не бачиш? Дівчиську треба допомогти». Скрикнувши від подиву, Фейгін кинувся рятувати дівчину, тим часом як містер Джек Докінс, або просто кажучи «спритний пройде», який увійшов до кімнати слідом за своїм шановним другом, швиденько скинув на підлогу свій клунок і вихопивши пляшку з рук юного Чарльза Бейтса, що невідступно йшов за ним, вмить витяг зубами корок і влив частину в місту пляшки у горло дівчині, перед тим і сам ковтнувши трохи, щоб часом не помилитися. Подмухає на неї Чарлі міхом», – командував містер Докінс. «А ви, Фейгіне, поляскайте її по руках, поки Біл розтібне їй сукню». «Ці заходи вжиті спільно і енергійно?» І особливо та їхня частина, що була доручена юному бейцу, який, очевидно, вважав свою роль у процедурі цікавою розвагою, невдовзі дали бажані наслідки. Дівчина поступово опритомніла. Похитуючись, вона дійшла до стільця біля ліжка і уткнулась обличчям у подушку, залишивши гостей на містера Сейкса, трохи здивованого їхньою несподіваною появою. «Яким лихим вітром вас сюди занесло?» – запитав він у Фейгіна. «І зовсім не лихим, дорогесенький, бо лихий вітер не приносить нікому добра, а я прихопив із собою дещо таке, чому ти зрадієш. Пройду, золотесенький, розв'яжи, но, клунок і дай білові дрібнички, на які ми витратили сьогодні вранці всі наші гроші». Виконуючи прохання містера Фейгіна, Пройде розв'язав свій великий клунок із старої скатертини і почав одну по одні передавати речі, які там були, Чарлі Бейтсу. А той далі розкладав їх на столі, вихваляючи на всі лади їхні виняткові якості. «Диви, Біле, яка запіканка з кролів!» – вигукнув юний джентльмен, ставлячи на стіл. Величезний пиріг. Такі тендітні створіння, а лапки такі ніжні, що навіть кісточки тануть у роті, і випльовувати не треба. А ось півфунта зеленого чаю за сім з половиною шилінгів, з біса міцного. Як залити його окропом, то й покришка з чайника чого доброго ходором заходить. Півтора фунта цукру піску. Перший сорт. Чорношкірим довелося добряче над ним попотіти. Дві двофунтові булки, фунт свіжісінького масла, шматок жирного глостерського сиру. І нарешті, погляньно, ти ще з роду такого не куштував. Виголошуючи останній панегірик, юний Бейтс витяг з однієї своїх містких кишень Велику, ретельно закорковану пляшку. Тим часом містер Докінс уже встиг налити зі своєї пляшки склянку чистого джину, яку хворий тут таки і перехилив без найменших вагань. О. -о! зрадів Фейгін, вдоволено потираючи руки. Ти ще поживеш, білле, бачу, ще поживеш. Поживу. вигукнув містер Сакс та я вже сто разів міг віддати Богові душу, а ти пальцем не ворухнув, щоб допомогти мені. Що ти собі думав, падлюкати брехливий, коли покинув мене хворого на призволяще і майже місяць не потикався сюди? Ні. Ви чуєте, хлопці, що він верзе? Знизав плечима Фейгін. І це після того, як ми принесли йому такий чудовий харч. «Та харч добрий!» – глянувши на стіл, уже лагідніше заговорив містер Секс. «Але чим ти виправдаєшся, що покинув мене тут безпорадного, хворого, голодного, без гроша за душею? Наче тобі байдуже до мене, як до цього пса. Ану, віджини його, Чарлі, від столу!» «Зроду не бачу такого куметного собаки», – мови юний бейц, виконуючи наказ. Чує їдло, як та стара баба, що чим чекує на ярмарок. Йому б у комедіях грати, і в гроші вбився б, і публіку потішив. — Та замовкнеш ти, клятий собацюро, — гримнув Сайкс на собаку, коли той, не перестаючи гарчати, поповз під ліжко. — Ну, то чим же ти, стара п'янко, виправдаєшся, га? Мене дорогесенький більше як тиждень і в Лондоні не було, мав одне діло, відповів старий. А де ти був ще два тижні? провадив Сайкс. Ще два тижні, коли покинув мене тут конати, мов загнаного пацюка? Інакше я не міг, Білле. Сього не розкажеш на людях, але я просто не міг клянуся честю. Честю клянеся. Гидливо скривившись, перепитав секс. «Ой, хлопці, мерщі вріжте хто-небудь шмат пирога, щоб заїсти це слово. Мене від нього аж занудило». «Не гарячкуй, дорогесенький», – лагідно вмовляв його Фейгін. «Я не забував про тебе, Білли, ні на мить». «Ну ще пак, звісно, не забував», – гірко усміхнувся секс. Увесь час, поки мене тут била і палила лихоманка, ти обміскував різні плани. Біл зробить те, біл зробить це, і все задурно, хайно тільки одужає. Він не погребує ніякою роботою, бо кишеня в нього порожня. Я б давно дуба врізав, коли б не оце дівчисько. От бачиш, ти сказав, коли б не оце дівчисько. Радісно вчепився Фейгін за його останні слова. «А хто ж, як не бідний старий Фейгін, подбав, щоб тебе доглянула ця дбайлива дівчина?» «Він правду каже», – раптом підступивши до них, – втрутилася Ненсі. «Годі вже, оближ його!» Поява Ненсі повернула розмову на інше, і хлопці, помітивши, як їм підморгнув старий «пройди світ», взялися частувати Ненсі спиртним. Але вона тільки потроху надпивала із склянки, а тим часом Фейгін, напустивши на себе невластиву йому веселість, поступово поліпшив настрій і в Сайкса, даючи, ніби сприймає його прокльони, як дружні жарти. І до того ж, щиро регочучись із грубих дотипів, що їх Сайкс став відпускати, кілька разів приклавшись до пляшки. «Все воно дуже добре», – сказав містер Сейкс. «Але мені конче потрібні гроші, і то сьогодні ж». «Не маю при собі ані гроша», – відповів Фейгін. «Зате вдома хоч лопатою гриби», – зауважив Сейкс. «То вділи і мені якусь жменьку». «Лопатою?» – скрикнув Фейгін, здійнявши руки догори. «Не так їх там і багато, щоб...» «Не знаю, скільки їх там у тебе є», – урвав його секс. «Мабуть, ти сам того добре не знаєш, бо довгенько довелося б їх лічити. Як собі хочеш, а щоб сьогодні ж гроші були тут». «Ну, гаразд, гаразд», – мовив Фейгін, зітхаючи. «Я зараз пошлю, пройду». Е, так діла не буде, заперечив містер Сайкс. Спритний пройде занадто спритний. Як ти його пошлеш, то він чого доброго забуде прийти або заблукає, або скаже, що мусив тікати від фараонів, будь-яку брехню вигадай за твоєю казівкою. Хай твій барліг піде ненсі і принесе гроші, так буде певніше. «А я ляжу і подрімаю, поки вона вернеться». Після довгого торгу і сперечань Фейгіну різав завдаток, якого вимагав Сайкс з п'яти фунтів стерлінгів до трьох фунтів і чотирьох з половиною шилінгів, заприсягаючись, на чому світ стоїть, що в нього самого залишиться лише 18 пенсів на прожиток. Зрештою містер Сайкс похмуро зауважив, що доведеться задовольнитися цим, коли вже годі сподіватися на більше. Отож Ненсі швиденько вдяглася, а пройде юний Бейтс сховали їжу до буфета. І тоді старий, розпрощавшись із своїм любим другом, пішов разом з Ненсі і хлопцями додому, а Сайкс уклався спати до повернення дівчини. Без будь-яких пригод, вони дійшли до помешкання Фейгіна і застали там Тобі Крекіта і містера Чітлінга за 15 партією Крибич, яку навряд чи треба про це й казати, містер Чітлінг програв, а з нею і свій 15 і останній шестипенсовик, що вельми потішило його юних друзів. Містер Крекіт, мабуть, Зніяковівши, що його застали за грою з джентльменом, який не міг рівнятися з ним ні своїм становищем, ні розумовими здібностями, удавано позіхнув і, розпитавшись про секса, взявся за капелюха, щоб ти. Нікого не було тут без мене, Тобі? запитав Фейгін. Жодної бісової душі, відказав містер Крекіт, підіймаючи комір. Ледь не пропав з нудьги. А ти б мав поставити чарку, Фейгіне, за те, що я так довго старіх твій дім. Ет, хай йому чорт, я ж осовів, наче присяжний у суді. І мене, певно, звалив би сон, міцний, як ніюгацька в'язниця. Якби не моя добрість, треба ж було розважити цього хлопчину. Геть занудився, побиї мене сила Божа». І далі, отак нарікаючи, містер Тобі Крекіт згріб зі столу свій виграш, засунув гроші в жилетну кишеню, так згорда, наче ті срібняки не варті були уваги джентльмена його штибу, і поважно елегантною аристократичною ходою вийшов з кімнати. Містер Чітлінг, який не зводив зачарованого погляду з його ошатних штанів і червиків, аж поки вони зникли за дверима. Заявив усій компанії, що п'ятнадцять шестипенсовиків невелика плата за честь побути в товаристві такої людини і що йому на той програш плювати і розтерти. «Ну і дивак же ти, Томе», – сказав юний Бейтс, якого дуже звеселила ця заява. «Ніякий я не дивак», – відповів містер Чітлінг. «А ви що скажете, Фейгіне?» «Ти, дорогесенький, дуже розумний хлопчина», – мовив Фейгін, поплескавши його по плечу і підморгнувши іншим учням. «А містер Крекіт справді важлива особа?» «Правда, Фейгіне?» – запитав Том. «Та певно ж, дорогесенький». «І знайомство з ним – велика честь чи не так?» – провадив Том. Справедливі слова, дорогесенький. А на хлопців ти не зважай. Їх просто завидки беруть, що з ними він не водиться. Ага, он воно що? Переможно вигукнув Том. Хоч він і обібрав мене як липку, але ж я, коли схочу, можу знову набити свої кишені. Правильно я кажу, Фейгіне? А вже ж можеш. «І що скоріше ти вирушиш на лови, то краще для тебе. Тож не гай часу, іди, повертай свій програш. Пройду, Чарлі, часи вам до діла взятися. Вже скоро десята, а ви все байдикуєте. Ану, А ну, гайда на роботу!» Послухавшися старого, хлопці кивнули на прощання Ненсі, взяли капелюхи і подалися за двері. Дорогою пройде його життєрадісний приятель, безугаво правлялись у дотипах на адресу містера Чітлінга, в поведінці якого, правда сказати, не було нічого незвичайного або особливого. Адже в столиці трапляється немало промітних молодих франтів, що платять і куди дорожче, ніж містер Чітлінг, аби тільки їх побачили в добірному товаристві. Чимало є вишуканих джентльменів з яких і складається те добірне товариство, котрі здобувають собі репутацію майже в той самий спосіб, що і спритник тобі крекіт. «Тепер, Ненсі, я дам тобі гроші», – сказав Фейген, коли хлопці пішли. «Оце, голубенько, ключик від маленької шафи, де я тримаю різне шмаття, що його зносять хлопчаки. Грошей я, голубенько, ніколи не замикаю, бо нема чого замикати». Ха-ха-ха. Такий нема чого. Неприбуткове моє ремесло, Ненсі. Та й подяки ні від кого не діждешся. Одначе люблю я бачити навколо себе молодь, тому й терплю, все терплю. Ану цить, прошепотів він, квапливо сховавши ключа на грудях. Хтось іде, чуєш? Дівчина сиділа за столом, згорнувши руки. Байдуже до того, хто там за дверима, і чи прийшов він, чи йде геть. Та тільки-но вона почула чоловічий голос, як миттю зірвала з себе капелюшка і шаль і засунула їх під стіл. Коли старий обернувся до неї, Ненсі пожалілась на задуху в кімнаті. Її знеможений тон ніяк не в'язався з поспіхом і гарячковістю попередніх рухів. Але Фейгін цього не помітив, бо стояв тоді до неї спиною. «Ба!» – буркнув він, нібито досадуючи, що йому перешкодили. «Це той, на кого я вже давно чекаю. Ось він уже спускається сходами. Про гроші, голубенько? А ні, чучирк, поки він тут. Він ненадовго, хвилин на десять». Приклавши до губів кощавого вказівного пальця, єврей узяв свічку і, коли кроки наблизились, рушив назустріч гостеві. У дверях вони зіткнулися, і гість так швидко увійшов до кімнати, що помітив дівчину, тільки опинившись поруч неї. Це був Монкс. «Всього-навсього одна з моїх вихованок», – заспокоїв його Фейгін. Бо, побачивши незнайому людину, Монкс відскочив назад. «Сиди, Ненсі!» Дівчина присунулася ближче до столу, безтурботно, майже пустотливо глянула на Монкса і одвернулась. Та коли він перевів очі на Фейгіна, вона метнула на гостя інший погляд – пильний, допитливий і зацікавлений. Якби хто сторонні помітив цю переміну, то навряд чи повірив би, що одна й та сама людина може дивитись так по різному. Новини є? спитав Фейгін. Дуже важливі і. і... добрі. нерішуче мовив Фейгін, ніби боячись роздратувати співрозмовника надмірним оптимізмом, та, начебто непогані відповів Монкс, усміхнувшись. «Цього разу я не марнував часу. Мені треба побалакати з вами». Дівчина ще ближче присунулася до столу, явно не маючи бажання піти з кімнати, хоча й і запримітила, що Монкс кивнув на неї. Побоюючись, щоб дівчина часом не прохопилася про гроші, якщо він спробує випровадити її, Фегін показав пальцем на стелю, і повів Монкса нагору. «Тільки, будь ласка, не в той клятий закуток, де ми тоді були», долинув донесі голос Монкса, коли чоловіки підіймалися сходами. Фейгін засміявся, щось сказав, вона не дочула, що саме, і, судячи із скрипу, Мостин повів свого компаньйона до кімнати на горішньому поверсі. Їхня хода ще відлунювала в порожньому будинку, коли дівчина розулась і напнувши на голову свою накидку і загорнувши в неї руки, стала під дверима, а тоді затамувала подих і почала прислухатися. Тільки-но все затихло, вона вислизнула з кімнати, навдивовижу обережно і нечутно піднялася сходами і зникла в темряві. З чверть години, а може й більше в кімнаті нікого не було. Потім дівчина так само безгучно, наче привид, повернулася на своє місце, а невдовзі на сходах почулась і хода чоловіків. Монкс одразу ж подався на вулицю, а єврей знову поплентав нагору по гроші. Коли він повернувся, дівчина вже надягла шаль і капелюшка, лагодячись у дорогу. Що з тобою, Ненсі? Ти така бліда? вигукнув єврей і аж позадкував з подиву, поставивши на стіл свічку. Бліда? перепитала дівчина, прикриваючи руками очі від світла, так наче хотіла краще бачити Фейгіна. Як, крейда, що це ти з собою вділа? Нічого, недбало відповіла дівчина. Хіба що просиділа в цій задусі хто зна скільки часу, ото й все. Ну, відпусти вже мене, зроби ласку. Зітхаючи над кожною монетою, перед тим, як покласти її ненсі в долоню, Фейгін відлячив обіцяну суму. І без дальших розмов, лише побажавши одне одному на добраніч, вони розійшлися. Опинившись на вулиці, дівчина присіла на східцях чи йогось ганку. Якусь хвилю вона, очевидно, була така збентежена, що не могла і кроку ступити далі. Та раптом звелася на ноги і пішла, але зовсім не в той бік, де на неї чекав секс. Вона дедалі віддавала ходи і врешті поступилася бігцем. Потім геть знеможена спинилася, щоб передихнути. Та нараз, похопившись і зрозумівши, що їй не здійснити свій намір, у розпачі заламала руки і гірко заплакала. Може, від плачу їй полегшало, а може вона збагнула всю безнадійність становища, тільки Ненсі повернулась і чимдуж помчала назад, почасти, щоб надолужити згайний час, а почасти, щоб не відставати від шаленого плину своїх думок. Незабаром вона дісталася до будинку, де залишила грабіжника. Якщо, ставши перед містером сексом, Ненсі і виказала чимось своє хвилювання, він того не помітив, бо запитавши про гроші і переконавшись, що дівчина їх принесла, секс щось задоволено промимрив, знову поклав голову на подушку і поринув у сон, перерваний появою Ненсі. На її щастя, прибравши до рук ті гроші, Сайкс мав досить діла на весь наступний день. Він безупину їв і пив. І все те так благотворно подіяло на грабіжника і пом'якшило його крутий норов, що в нього не було ні часу, ні бажання присікуватися до її поведінки або вигляду. А Ненсі ходила збуджена і байдужа до всього навкруги, як людина, що наважилась після тривалої душевної боротьби Навідчайдушний і небезпечний крок. Звичайно, якби тут був Фейгін, це б не сховалося від його рисячих очей, і він би цілком можливо відразу вдарив на сполох. Але містер Сакс не відзначався особливою спостережливістю його не тривожили передчуття тонші за ті, що їх можна легко заглушити брутальним поводженням з усіма і кожним, а до того ж. Як уже зазначалося, він перебував у доброму гуморі, тимто і не помітив нічого незвичайного в поведінці Ненсі. Та й взагалі так мало звертав на неї уваги, що навряд чи запідозрив би щось недобре, навіть коли б вона й зовсім не приховувала свого збудження. На кінець дня Ненсі почала ще дужче нервуватись. А коли споночило... І вона сиділа біля грабіжника, чекаючи, поки він уп'ється і засне. Її обличчя було таке бліде, а очі так палали, що навіть Сайкс нарешті помітив це і неабияк здивувався. Знеможений лихоманкою містер Сайкс лежав у ліжку і сьорбив джин, розведений гарячою водою, щоб не так обпікало горлянку. Коли він уже в третій або в четвертій простяг до Ненсі порожню склянку, його раптом вразив її вигляд. «Еге-ге!» – вигукнув Сайкс, зводячись на лікті і зазираючи дівчині просто у вічі. «Хай мене грім поб'є! Та ти наче щойно з не встала! Що це з тобою?» «Зі мною?» – перепитала дівчина. «Нічого? А ти чого так витріщився на мене?» «Знов якісь дурущі? Не невгавав секс, що сили шарпнувши її за руку. «Ану, признавайся! Ти щось замислила! Що в тебе на думці?» «Багато чого біле», – відповіла дівчина, і, здригнувшись, провела долоною по очах. «Та боже ж ти мій!» Чи тобі не однаково?» Удавана веселість останніх слів, здавалося, справила на сексе більше враження, ніж несамовитий, затятий погляд дівчини перед ним. «Ну, ось що я тобі скажу», – мовив секс. «Або до тебе вчепилася лихоманка і вже починає тіпати тебе, або тут запахло смаленим. Чи не збираєшся ти часом...» «Та ні, побий мене грім, на це ти не здатна!» «На що?» – запитала дівчина. «Ні, ні!» – пильно вдивляючись в її обличчя, пробурмотів сам до себе секс. «У цілому білому світі не знайдеш надійнішої дівки, а то б я перерізав її горлянку ще три місяці тому!» Її таки починає трусити лихоманка. Дійшовши цього заспокійливого висновку, Сайкс за одним духом спорожнив склянку і сердито лаючись зажадав нової порції цілющого питва. Дівчина хутко підхопилась і, ставши біла спиною, знову наповнила склянку, а потім, не випускаючи її з рук, дала йому випити все до дна. Тепер і 10 отут біля мене, сказав грабіжник. І хай твоє обличчя буде таке, як завжди, а то я так його розмалюю, що сама себе не впізнаєш, хоч як подивлятиметься. Ненсі послухалась. Стиснувши її руку в своїй, секс відкинувся на подушку і звернув очі на дівчину. Його обважнілі повіки, то заплющувалися то розплющувались. Секс неспокійно перевертався з боку на бік. На дві-три хвилини він поринав у дрімоту, а потім з жахом схоплювався і очманіло озирався довкола. Ось він знову спробував підвестись, та нараз, мов прострілений, повалився на ліжко і заснув міцним, непробудним сном. Пальці його розтулилися, Піднята рука, мов нежива, впала обіч тіла, Він лежав у глибокому забутті. Нарешті опій подіяв, Прошепотіла дівчина, підводячись. Я й так уже, мабуть, запізнилася. Вона похапцем наділа капелюшка І накинула шаль. Раз у раз, полохливо озираючись, Наче не покладалась на снотворне, І кожної миті чекала, що важка сексова рука ляжена на її плече. Потім вона схилилася над ліжком, поцілувала грабіжника в уста і, безгучно відчинивши і зачинивши за собою двері, вибігла на вулицю. В одному з темних провулків, що вели до головної вулиці, сторож викрикував пів десяту. «Давно вибило половину?» – спитала в нього дівчина. «За чверть години проб'є десять», – відповів сторож, підносячи до її обличчя ліхтар. «А я ж не доберуся туди раніше, як за годину», – прошепотіла Ненсі і, прослизнувши сторожа, помчала далі. Прямуючи з Пітлфілдзу до лондонського Вест-Енду, вона минала глухі вулиці і завулки, де багато крамниць уже почали зачинятись. Ви було десять, і її хвилювання зросло. Розштовхуючи перехожих, вона мчала вузькими пішоходами і, кидаючись мало не під ноги коням, перебігала багатолюдні вулиці на перехрестях, де чималі юрби стояли, нетерпляче дожидаючи, коли можна буде перейти на другий бік. Божевільна, та й годі, кидали з натовпу, дивлячись їй услід. Коли Ненсі досягла заможнішої частини міста, де вулиці були порівняно безлюдні, її нестримний біг збуджував ще більшу цікавість у поодиноких перехожих. Декотрі навіть наддали ходи, наче хотіли дізнатись, куди це вона поспішає. А ті з них, кому щастило випередити її, озиралися, дивуючись, як у неї вистачає сили весь час так хутко бігти. Та один по одному вони відставали, і коли Ненсі зрештою досягла потрібного їй місця, навколо не було ні душі. То був готель пансіон в одній з тих і гарних вулиць неподалік від Гайт-парку. Побачивши яскраве світло ліхтаря над дверима, Ненсі пересвідчилась, що прийшла куди треба, і в цю мить вибило одинадцять. Вона була завагалась, мов би, не знаючи, що робити далі. Та бій годинника розвіяв її сумніви, і вона зайшла до передпокою. Швейцара біля входу не було. Дівчина нарішуче озирнулась навкруги і попрямувала до сходів. «Гей, ви там! Кого вам треба?» – гукнула до неї чепурно вдягнена молода жінка, виглядаючи за дверей. «Мені треба бачити одну леді, що живе в цьому будинку», – відповіла дівчина. «Леді?» – перепитала служниця, презирливо змірявши очима незнайому. «Як її звуть?» «Міс Мейлі», – сказала Ненсі. Молода жінка, що вже встигла як слід розглядіти дівчину, замість відповіді кинула на неї погляд, сповнений чеснотливої зневаги і покликала для переговорів слугу. Ненсі повторила йому своє прохання. «Як про вас доповісти?» – запитав він. «Моє ім'я їй ні про що не скаже», – відповіла Ненсі. «А яка у вас до неї справа?» – допитувався слуга. «Я сама їй розповім», – відказала вона. «Мені треба бачити цю леді». «Ну, годі!» Вигукнув слуга, підштовхуючи її до надвірних дверей. «Нема чого тут голову морочити. А ну, забирайся туди, звідки прийшла!» «Я не піду звідси, хіба що ви силою винесете!» Розпалюючись, кричала Ненсі. «Тільки знайте, вами вдвох зі мною не впоратись. Та невже тут не знайдеться жодної доброї душі?» Провадила вона, озираючись навколо. «Яка б зглянулася на нещасну дівчину...» і зробила їй таку невеличку послугу». Її розпачливий вигук зворушив добросердого кухаря, який разом з іншими слугами спостерігав цю сцену, і тепер виступив наперед, щоб втрутитись. «Зроби їй ласку, Джо. Хіба тобі важко?» – сказав він. «Марна праця», – відповів той. «Чи не думаєш ти, що молода леді стане говорити за такою от?» На цей натяк щодо сумнівної репутації Ненсі із цнотливим обуренням озвалися чотири покоївки, в один голос зарепетувавши, що ця тварюка ганьбить усе жіноцтво і що її слід без жалю викинути в рештак. «Робіть зі мною, що хочете», – звернулася Ненсі до слух, – «але спершу вчиніть те, про що я вас благаю». «Ради Господа Бога, перекажіть, леді, моє, прохання!» М'якосердий кухар знову заступився за дівчину, і врешті слуга, що перший вийшов до Ненсі, згодився виконати доручення. «То що ж мені переказати?» – спитав він, уже ступивши на сходи. «Скажіть, що одна молода жінка дуже просить міс Мейлі вислухати її вічнавіч», – мовила Ненсі і що з першого ж слова цієї жінки леді зможе судити, чи слухати її далі, чи звеліти вигнати як шахрайку. «Ну і настерлива ж ти дівчину», – зауважив слуга. «Перекажіть моє прохання», – твердо сказала Ненсі, – «і принесіть відповідь». Слуга швидко піднявся сходами, а Ненсі, бліда, мало не задихаючись від хвилювання, і леді, стримуючи сльози, лишилася стояти, вислуховуючи голосні образи, що й далі щедро линули з уст чеснотливих покоївок, які ще дужче розходилися, коли слуга повернувся і сказав дівчині, щоб йшла на гору. «Порядність на цьому світі вже нічого не варта», – мовила одна з покоївок. «Нахабство тепер сильніше за чесноту». Докинула друга. Третя вдовольнилася лише запитанням. «Де тепер знайдеш справжню шляхетність?» А четверта завершила цей квартет гнівним вигуком. «Ганьба!» Який ураз підхопили інші непорочні діви. Незважаючи на все те, бо мала на серці тяжкий клопіт, Ненсі, тремтячи від хвилювання, Піднялася слідом за слугою до маленької вітальні освітленою лампою, що звисала зі стелі. А там слуга залишив її і пішов.